Відповідь мовив йому владар Аполлон дальносяжний. Мабуть, землі потрясателю і сам ти мене б нерозумним визнав, якби я з тобою змагатись почав за нужденних, смертних, що, мов, зеленіюче листя сьогодні безжурно повним буяють життям, годуючись ниви плодами». Завтра ж марніють і гинуть. отож припинімо негайно зваду між ними оцю. Хай люди самі побоюють. Мовивши це, він назад повернувся. Було йому сором з батьковим битися братом, піднявши на нього правицю. Та його рідна сестра Артеміда, володарка звірів, з гнівом великим до нього промовила слово лайливе. «Що, дальносяще тікаєш, готовий лишити звитягу всю Посейдонові війти і віддать незаслужену славу, нащо дурню оцей тобі лук непотрібний, як вітер? Щоб я надалі не чула...» Від тебе у батьківськім домі слів похвальби, як раніше, траплялося в колі безсмертних, ніби спроможний, ти й справді, в бою з Посейдоном змагатись. Мовила так, але Аполлон не сказав їй нічого. І поважна Зевса, дружина, палаючи гнівом, на стрілометну богиню напала із словом лайливим. «Ах, безсоромна ж ти, суко, то вже й проти мене посміла стати. Але тобі важко зі мною змагатися буде, хоч луконосна ти й серед жінок тебе, Зевс, як левицю, настановив і вбивати, яку б не схотіла дозволив». Краще по горах на звірів тобі лісових полювати. Оленів диких стрілять, ніж із душчим за тебе змагатись. А як захочеш боротись, то знатимеш скоро, наскільки слабша од мене, щоб мірятись силами сміти зі мною». Мовила так, і лівицею в неї обидві схопила Руки при кистях, правицею ж лук Артеміди, зірвавши з пліч її, била по вухах богиню зі сміхом глузливим. Ця ухилялась всіляко, та стріли розсипались бистрі. Ледь із плачем утекла Артеміда, неначе голубка, що від ненатлого яструба, в нетрі скелясті умкнувши, скрилася там, де від нього загинути їй не судилось. Так і з плачем утекла, і Артеміда свій лук залишивши. Світлий дозорець Гермес долето тоді слово промовив!» «В битву з тобою лето!» Я не буду вступати. Небезпечно бій починати з дружинами Зевса, що хмари збирає. Отже, й ти між безсмертних богів похвалятися можеш, ніби могутньою силою вже і мене подолала. Мовив він так, а гнутого лука і стріли, що з вихром порозсипалися в поросі, всюди... Лито позбирала, все позбиравши богиня, за донькою вслід подалася.